Fájér Sándor. A mars pokla. Metamorfózis. Az első háború. Prológus. Érzi, hogy egyre kevesebb oxigénhez jut. Ha a búvárkodásai során nem szórakozott volna azzal, hogy egyre durvább oxigénmegvonás megvonás mellett meddig bír eszméleténél maradni, már ő is a társai sorsára jutott volna. Erősen szédül és kezd összefojni minden körülötte. Az agya is egyre kevésbé képes ellátni a feladatát. Mereven maga elé bámul, és csak Geri utolsó szavai csengenek a fülében. Baszki, ez olyan, mint egy marsitáj. Hallott már arról, hogy valaki oxigén hiányos környezetben halucinálni kezdett, és ha csak ő lenne itt, akkor ezt simán el is könyvelné ennek. De hogy mind az öten ugyanazt képzeljék. Hülye vagy! Hogy a fazba kerüldénk a marsra? Üvölteni a többieknek, hiszen az előbb még Afganisztánban harcoltak az életükért. De a hangképző szervei már nem engedelmeskednek. Hirtelen ott terem valami. A hideg is kirázza. Ilyet eddig csak horrorfilmekben látott. Mindig is gyűlölte az ízett lábúak minden formáját. Ez a dög pedig egy rohadt nagy skorpiószerű fasz tudja mi. Majdnem akkora, mint egy kibaszatló. A hámvi előtt megtorpan, mintha felmérné a prédát, mielőtt támadásba lendülne. Test súlyát egyik végtagjáról a másikra helyezi, teste egyre hevesebben lüktet. Egyenesen őt nézi. Rideg szeme fejlett intelligenciát sugároz. Piszak rossz kombó, az már tuti. Az első sokk után megpróbálja a fegyverét olyan pozícióba emelni, hogy legalább egy sorozatot a rohadékba ereszhessen ha az bejut a járműbe. De már minden energiáját arra használja fel a szervezete, hogy az eszméleténél tudja tartani. A keze lehanyatlik. Egyre hosszabb ideig csukódik le a szeme. Úgy tűnik, ennyi volt. Elbuktak. Egyetlen lövés leadása nélkül. Már csak ő és Márk vannak maguknál. Márk nagy nehézségek árán hátra néz rá. Látszik a szemében, hogy egyre gondolnak. Tarts ki, Máté! Esik szét a beszéde, majd elveszti az eszméletét. Erről ködve tartja nyitva a szemét, mintha mázsás súlyok nehezkednének rá. Már csak homályosan látja, hogy az őket sakban tartó szörnyet hasonló egyedek támadják meg. Bár máshogy néznek ki, ezek is rovarszerűek. Rohadt tundorítóak. Azt már csak remélni tudja, hogy nem a zsákmányért megy a harc. Aztán hirtelen sötétbe borul minden.